מזמור ק"י לדוד מזמור. נאום ה' לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. מטה עוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויביך. עמך נדבוד ביום חיליך בהדרי קודש מרחם משחר לך טל ילדותך.